نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاهوا عليهم مزيشنا الله سبحانه وتعالى نسفين بلغو داتما تنسيه سلامة السلام ننهجوه قسنينك محمد صلى الله عليه وسلم ننهجوه تسنو قوله سنهجوه أسحاده سنهجوه إسقرنه سبدي كدوسه ونهجاده أبو هرير رضي الله تعالى وプرنسي دائه الله قسنين صلى الله عليه وسلم ركال إذا توضأ العبد المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب رواح المسلم كاجى الله حسنك عليه صلاة والسلام حديثك أبرنسي أبو هريبة رضي الله تعالى عنه الفيديو جايمة مسلمة صحيحة إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن كذا سأبدا سأبدا مسلمة ili mukmin odnosno vjernik spomenuta su dakle oba termina muslim i mukmin. Taghasala wajhuhu pakada popere svoje lice. Haraja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilayha bi'aynihi ma'a Kada popere svoje lice budu mu oprašteni svi grijesi. Dakle budu mu oprašteni svi grijesi koje je počinio ugledajući koje je počinio ugledajući svojim očima i to dakle ispiranjem vodom kada se opere vodom kada se umje dakle vodom ili kaže sa posljednjom kapljom vode koja padne dakle kada se čovjek umiva per odsteže se tako budu mu oprošteni grijesi koje počinio gledajući svojim očima فَإِذَا غَسَرَ يَدَيْهِ حَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَتِيَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ اَو مَعَ آخِرِ قَتْرِ الْمَاءِ Kaže, a sapere svoje runke, s njih spadnu svi njegovi grijesi koje je sa svojim rukama počinio, zajedno s vodom ili s posljednjom kape vode. Dakle, spomenute su ruke, a pojasnit dakle da se tu radi o rukama odvrha prstio, dakle, do iza lakta فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قدر الماء حتى يخرج نقي من الذنو وعندما يأخذ نجل منه سنه سبب كل غريسة التي تتعب فيها Zajedno s vodom, dakle, kada ih opere, zajedno s vodom svi ti grijesi spadnu ili sa posljednjom kapi vode, tako da ostane posve čist od grijeha. Hadith bilježi muslim u svome sahijhu. Ovaj hadith, Allah i poslanika, alaihissalatu selam govori posebno, dakle, o vrijednosti uzimanja abdesta i pripreme za namaz. Čovjek, dakle, kada se abdesti, a abdest je naređen, Allahumma ajalla shanahu knigo Allah subhanahu wa ta'ala ka ja ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wammasahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bay Allahu ajalla shanahu dakal rajie o mi koji vjerujete kada hoćete namaz da obavite kada faghsilu wujuhakum wa berite svoja وَاَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِي I svoje ruke do iza laktova وَمْسَحُ بِرُؤُسِكُمْ I potarite svoje kose وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ I operite svoje noge do iznad članaka. Oni koji poznaju arabski jezik, znaju <coughs> da prijedlog ila znači do. Ila znači do. Ja iihvina Ammeli da puntoomila Solati fal silu uđuhakukom I uotrebjem termini do laktova, operite svoje ruke do laktova. ali u arapskom jeziku neki prijedlozi zamjenjuju jedni drugi. Pa oddje ila ima značeennje zajedno sa, operite ruke do laktova, zajedno s laktorima. Mi kad prevedemo na bosanski jezik To znači operite svoje ruke Do iza laktova Dakle da se operu i laktovi Prilikom uzimanja abdesta Prvo Allah subhanahu ta'ala U ovom kur'anskom ajatu naređuje pranje Lica i pranje Ruku do iza laktova A zatim kaže A zatim potarite svoje glave Ponovo spominje Ponovo spominje Ilal Ka'abeyn, spominje to o akuzativu, kod nas poznati akuzativi, oni koji su slabi s bosanskim jezikom. To je već malo teže da se razumije. Ali pazite, kad kaže Allah zašanohu, ja ihar libi da kumtum ila salati, fasilu vujuha, fathaj, vujuha kum, e, kod nas, vujuha kum. Va e, opštvo. A kaže vam bi, ru-u-sikum i je ovdje došlo. Kesra, to je genitiv u, u arapskom jeziku. I kaže za pranje nogu va-arđulekum e, opet kao što je pranje, jer ovo va-arđulekum znači i perite noge do iznad članaka, a ne potarite noge do iznad članaka. Ovdje šije ovo zloupotrebljavaju, pa kažu, ovo je, e, ovdje je va-arđulekum i dal-kabeyn, kažu va da se da noge treba potrati, pa ćete vidjeti nekad kada oni koji nisu bili na Hadžu da im Allah i Lešanovu olakša na hađu i da ih počasti da odu na Hadž, a oni koji su bili da odu još kojih puta, pa kada odete na hađu, vidjet ćete šije kako kada peru noge, a i su oddesani, vidjet ćete ih da ne peru noge, nego samo mokrom rukom potanu po gornjem dijelu gole noge, ne uzimanje mesha po mesvama ili po čarapama nego po nogama znači bez čara pa bez ničega samo potarao bokron rukom zbog tumačenja ovog kuranskog ajeta koga su pogrešno razumijali jer nikada nije viđen Allahu poslanika alejhi salatu vesselam da da potare po goloj nozi nikad da će nikada znao je potrati po mestima umjesto pranja nogu da potare po mestima ali da potare po nozi onako dakle bez mesta jo niko nije vidi od poslanika Ali hesalatovesa. Jo ti dakle šije odnosno rafidije griješe i obo moram govoriti jer su u bosni ovih godina e, sve brojni oni koji se vežu za rafidizam odnosno šizam i mnogo je oni koji dakle prihvataju njihov način tumačenja islama i napada na ashabe Allahov poslanike alejhi sallallahu alajhi wasallam nakon na Allahu dželle šanu knjigu napada na majke pravovjernih i tako dalje i tako dalje. Stoga moramo skrenuti pažnju na ovakve stvari pa kada ih vidite da stavljaju pločicu kada klanjaju ne spuštaju čelo na, na tepi, nego na pločicu pa kada vidite da su ovako abdeste da znate da se od njih trebate udaljiti jer to su rafidije koji nose sa sobom iskrivljena tumačenja Allahovi Tebari Kirtara vjeri. Naravno, nije cijel da ovdje govorimo o refidijama, odnosno šijama, nego da samo skrenim pažnju na ovaj kuranski ajit na njihovo tumačenje, jer s tim ćete se susresti, pa ćete se možda zapitati da li je to po nekom medhebu fikskom, odnosno nekoj pravnoj školi, ili je to u osnovi neka frakcija, za koju se veže takav način uzimanja abdesta to je dakle vezano za rafidije i nije to, e, nije to dakle pravna škola nego je to frakcija koja se pripisuje, pripisuje islamu Allah subhanahu wa ta'ala naređuje pranje lica jajirale dinamir ovi koji djerujete kada hoćete namaz da obavite operite, operite svoja lica Ashabi Allaha od poslanika od koga su učili propise? Učili su propise od poslanika Gledali su kako se oni abdesli i tako su učili od njega. Rekao je Rasul sallallahu alaihi wa sallam, Sallu kemara eytu muniju sallu. Klajajte kao što vidite mene da ja klajim. I rekao je, Hudhu anni manasikekum, uzmite od mene propise hađa. Naučite od mene propise hađa. Dakle, gledajte kako se propise obavljaju tako naučite. Pa su salihi Allahu ve sallallahu tako učili. Gledali su poslanika alejhi salatu vesselam šta radi i tako su učili. I tako su oni to primjenjivali. Nikada rasul sallallahu alejhi ve sellem da dakle, ne je da potire po noze na takav način i gledali su dakle kako on uzima uzima abdest. Pa je poslanik alejhi salatu vesselam pri uzimanju abdesta naredio da se spomene Allahu džellešanu ime. Semillelah. Spomeni Allahu džellešanu ime. Kažu, dakle, je bismillah prije uzimanja altesta kažemo bismillah. Zapanđamo, kažemo bismillah. Zatim operemo šake. Pranje šaka je do iza zgobova. Pranje šaka do iza zgobova. Najmanje pod je da se opere, dakle pere se 53 puta. Ako neko opere jedan puta, ispravno. Dakle, pranje jedan puta je ispravno, a potpuno je da se opere, dakle, tri puta. Peremo, dakle, šake, ako neko ima eventualno burmu, žena ima prste na ruci i tome slično, pokrenut da ne ostane šta suho ispod, ispod prstena ili ispod burme i tome slično. Zatim, nakon pranja ruku, ispire se, ispiru se usta i grlu koliko čeljek nije postač Ako je postač Onda neće ispirati grlo Ramazan nam je na pomalu Pa ovo trebamo spomenuti Dakle, kod ispiranja U usta kod abdesta Dakle, isperemo usta, uzmemo vodu I vodu promučkamo Dakle, u ustima S tim da nećemo raditi, lar laru, nećemo, nećemo raditi oh Da ispirimo grlo Kako ne bi kojim slučajem nešto od vode Ušlo u naš organizam A nećemo raditi to što inače radimo kada se abdestimo mimo mjeseca Ramazana. Kada smo postaći, dakle, ispraćemo usta, ali nećemo ispirati grnu. Isperemo usta tri puta, a zatim isperemo nos i očistimo se lijevo rukom. Dakle, isperemo nos uz nebovod i isperemo, očistimo nos lijevom rukom. Zatim operemo lice u cijelosti, odakle od, je kosa nikla do pod i od uha do uha s tim damokrom rukom, odnosno prstima, provučemo kroz brado. Dakle, okrivim prstima, provučemo kroz bradu. Sve ovo obuhvata, dakle, pranje lica. Jer u lice se ugraja i ispiranje usta, ispiranje nosa. Kada kažemo lice, lice čovjeka, jer se to odnosi samo na obraza ili na čelo, na što se odnosi? Kada kažemo lice, Sve se to odnosi na lice. Zato kod branja lica, dakle, ispirimo usta i ispirimo nos i peremo lice odakle je kosa nifa do pod bradu i od uha do uha i mokrom rukom kroz bradu. Zatim peremo ruke. Nakon branja lica došla je naredba pranja ruku do iza laktova. Falc <gled> ruđu uhecum va ej dijekum inel I operite svoje ruke do iza lakta Ruka je dakle od vrha prstiju, od vrha prstiju do iza lakta Kad peremo ruke, dakle peremo od vrha prstiju do iza lakta Vodijeći računa da ne ostane laktovi suhi I također vodijeći računa da ne ostane suho odje sudutarni strane lakta Jer to možete vidjeti negdje po abdesthanama Kada se ljudi abdesti koji ne vodi dovoljno računa o, obavljanju propisa na ispravan način, pa ih vidite kako samo mahnu rukom ovako i ovdje im nerijetko ostane suho, čak ovaj dio iznad, iznad lakta. Dakle, prije lakta, ovdje zna ostati suho. Ili, recimo, urade ovako, a ostane suho na laktu i vidite, ostane suho kod novčića, ovdje zna ostati na laktu. A ne govorimo o tome da se uopće ruka ne pere od vrha prstima. Dakle kad z ruk per ovako sluče ovdje i to smatra da ne, da se apsolutno e, ne može čuna dakle opranju ruku do iza lakta. Dakle peremo ruke od vrha prstiju između prstata također do iza lakta tako desnu e, pa zatim peremo tako lijevu ruku. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala naredje wamsahu bi ru'usikum, يبقى tarete svoje kose svoje glave. Potiranje se vrši dakle od E, odakle je kosa nikla, dakle, iznad čela, s početka glave i skroz do potinjka. Zatim vratimo, vratimo naprijed. Dakle, uradimo taj pokret. Od čela ovučemo nazad i zatim vratimo naprijed. Ukoliko bi neko, dakle, manji dio glavikom koji je jedna četvrtina, kao što je to poznato u hanefiskoj pravnoj školi, recimo radi jedna četvrtina, jer ovdje je došla naradba i potarite svoje glave. Nije rečeno dio glavi, nego je rečeno ih potarite svoje glave. I zato potarite glave, znači potarite mokrom rukom, ne, nije došla naradba pranja glave, subhanallah, što je potpuno s tobom šariažda. Evo kaže Vam Topasite rukom okvom rukom, potarite na svoje glave. Nije došla naradba pranja glave. <gled> Što govori, dakle, o potpunosti ovoga šarijata. Potpunosti Allahe i Žemlješana u djeli. Šta mislite, koliko bi poteškoća bilo za muslimani da moraju prati glavu priliku muzimanja odnesti? Da ne govorimo o zimskom periodu. Koliko bi to ugrožavalo zdravlje ljudi? Kada imamo u vidu da čovjek teško osuši korijen kose. kada recimo opere kosu, pa posuši čak i feno, ne usuđuje se da istog trenutka iziđe napolje. Je nije rijetka situacija da čovjek u takvom stanju iziđe napolje i da, da mu se desi teža, teži oblik prehlade ili čak i kore i teže posljedice o toga. I mudrost Allaho i tva i htala jeste u tome da čovjek, dakle, samo mokrom bukom potari svoju glavu i to je, dakle, to je, dakle ispravno čišćenje za nas. U ovom srkog bilom usiku, u potiranje, dakle, glave pograja se i pranje ušiju, dakle, da se operu uši, kako njihova unutrašnjost, tako, dakle, i njihova ranjština, a zatim... Što se tiče potiranja vrata, nemamo vjerodostojnih predaja za potiranje vrata. Nema vjerodostojnih predaje kada je u pitanju potiranje vrata. Zato nemamo vjerodostojnih predaje, zato potarimo kosu, operimo uši i to uradimo s jednom kada popasimo luke da učinimo mjese po kosi, odmaćimo sad, neći nismo smo dužni da ponovo, da ponovo uzmemo vodu da bi smo oprali uši. Vrat, dakle ne potiremo i onda peremo desnu nogu, wa džulekum, i opelite svoje noge, prvo desnu dakle pa palizu, <coughs> do iznad članaka, vodići računa o tome da ne ostanu suhe pete i da ne ostane suhu dio oko članka, između članka i peti. E, to također možete vidjeti u abdestanama, ljudi kad se abdesti, za to ćete vidjeti da recimo tu zna ostati suho i da se da da čovjek utoku uz manje adas dakle ne u svoje uzimanje adas znamo za hadis poslanika alejsaću selam kada je upozorio svoja ashabe govoreći bilulil aqaab minan nar teško petama pod zbog toga što su, što je kod nekih primijetio da štedeći naravno vodu e, ostalo im je suho na petama i žureći dakle od žurbe pa ih je upozorio na to da tako ne radi da tako ne postupaju Dakle da se operu noge do iznad članka. Vodič računa o tome dakle, da se operu dijelovi na peti i e, i između pete i članka i također da se operu e, da se operu dijelovi između između prstiju. E, ova narada e, od strane uličnog Allah ješanom dakle obuhvata e, obuhvata pranje ono što smo spomenuli i dove dakle koje se luči posle uzimanja adsta. Nema Uh, u toku uzimanja abdesta učenje nikakvih doha, jer to nije činio ni Allahu, poslanik Alihi s.a.w. Niti u toku uzimanja abdesta treba govoriti ješhadir a'idullahu, ješhadir ni muhammadan abduhu u rasuluhu kod prajanja svakog dijela tijela, niti to. toku. Ovo govorim zato što se prakticira kod nas na našim prostorima da neko govori la' ilaha illallah, ja da neko govori la' ilaha illallah, da nema muhammad rasulovu kada pere ruke, pa isto tako kada ispire usta, ispire nos itd. E, dove one koje se uču tog uzimanja abdestra, e, koje se prakticiraju od strane nekih ljudi i nisu prinesene od Allahova poslanika alaihi sallatu vesselam, e, nije ih prakticirao učit on, nisu točinu i ashave Allahova poslanika alaihi sallatu vesselam, a s strane, Uh, i pored toga što one imaju lijepa značenja, što dove imaju lijepo značenje, uh, mi ih ne trebamo učiti zato što to nije činio Allahu, poslanik alaihi sallatu wa Dakle, zato što to nije činio poslanik alaihi sallatu wa Isti slučaj je, isto izgovaranje nije ta uh, u toku obavljanja ramaza. Ne vejte no sabir de la'a, salatu sunne del gohri ili fard del gohri da' imu stakvili al qibleti pa' poklanja za imama i kterijte vihada l'imana Ako ne klanja, e da, mislapili da kibliate Allahu akvar i tako dalje. Ove nijeti, iako smo ih naučili još u Mektebu, e, nije izgovarao Allahog poslanika, ali im s.s. Stajemo da na namaz, okrećujući se prema kibli, prije toga smo uzeli abdest, pripremili se za namaz, okrenuli smo se prema kibli, mi smo svojim srcem namijetili zašto smo došli tu. Okrećimo se prema kibli, kažemo Allahu akvar, ruke i klanjamo namaz jer mi znamo zašto smo ustali ujutru u četiri sata kada hoćemo klanjati saba. Nismo ustali da klanjamo kodne i kindi, nego smo ustali da klanjamo saba. Probudili se ujutru u četiri, luj pola četiri, abljestimo se i klanjamo na vas i nije poslanik a.s. izgovarao, nije. S obzirom da je on činio najbolja dijela, mi trebamo da slijedimo njega, a ne da se opterećavamo činjenjem ovakvih dijela. <tri> poput izgovaranja nijeta ili poput učenja abdeskih dova koje se, kojima se zavaraju djeca e, i zbog kojih e, možda ne nauče koju su više, a bilo bi bolje da nauče koju su više, e, nego što uče te dove i što uče nijete za namazan. Čovjek kada se abdesni, muslimani ili vjernik, pa opere svoje lice, Budu mu oprošteni, sa njega spadnu, dakle, svi grijesi koje je počinio gledajući svojim očima. Odje su spomenute oči, a Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna samo kao primjer. I čovjek, dakle, svojim očima počini, Allah se da najbolje zna, ali po najviše griha. zato što očima kud se god dokrene može lako da pogriješi. Kad će u viziđa čovjek u čaršiju, na njegovom kontu će samo dok prođe kroz čaršiju pasti mnogo grija, jeroče lete zvukom. Čovjeku se teško ponekad bi iskontrolovati. Pa je spomenuto u ovom hadisu spomenuto su oči zbog brojnosti pogrešaka od strane e, od stranih čovjeka očima. A čovjek također može svojim nosom počiniti grije da pomiriše ono što je Allah dželle za šanu zabrani. Može svojim usnama, svojim jezikom počiniti grije. Pa čovjek kada se atesti, ispere u usta, ispere nos, E, i kada opere svoje lice, svi ti grijesi spadnu. Allah zadešava mu to, e, oprosti te njegove pogreške koje on učinio. Pa kada čovjek opere svoje ruke do iza laktova, sa njega, sa njih budu, spadnu svi grijesi koje je čovjek počinio svojim rukama. I to zajedno s vodom ili sa posljednjom kapi vode koja kane, bivaju obrošteni ti grijesi. I spomenute su noge također, pa čovjek kada e, opere svoje noge do iznad članaka, bivaju mu oprašteni grijesi koje je počinio hodajući svojim nogama. Da Dakle, bivaju mu oprašteni grijesi koje je počinio svojim nogama. I e, e, to dakle, e, zajedno s hodom i za posljedno krati vode. Hatta jahruđa, hatta jahruđa nekijem minan dono, tako da ostane posve čist od grijeha tako da ostane poslije čistog grijana. Ovdje vjernik, dakle, pored e, toga što, uzimajući abdest, e, održava čistoću svoga tijela. Održava, dakle, tu e, fizičku čistoću tijela. On, pored toga, e, čisti, čisti se i u prenesenom značinju, on čisti svoju dušu, čisti se od grijeha, pored dakle toga što on, održava Čistoću svoga tijela, pripremajući se za namaz, on se čisti i od grijeha. I vjernim, dakle, kada hoće da uzima abdest, ovo također treba da ima u namjeri prilikom uzimanja abdesta. Molajte je Al-Bahađe Lešanu da mu oprosti grijehe koje počinio svojim očima, koji je počinio svojim jezikom, koji je počinio svojim nosom, koji je počinio svojim ušima, koji je počinio svojim nogama i tako dalje, pa je moliti Al-Bahađe Lešanu da oprosti čovjeku grijehe dok uzima abdesta. A vidjet ćemo ište Allahuteara na narodnom druženju e, hadid e, koji govori o brisanju grijeha e, dok čovjek dakle, obavi namaz, namaz do namaza, briše grijehe koji su počinjeni umeđu vremenu. E, tako, džuma do džumi, ramazan do ramazana, e, brišu grijehe koji su počinjeni umeđu vremenu, upoliko se izvijegnu veliki grijesi, e, pošto u ovom hadidu ima malo više tumačenja o tome šta je veliki grijanje i propise vezane dakle, zato inšallahu ta'ara ostavit to za naše naredno druženje uz dobu zvišenom Allahu Dželješanu da nam oprosti naše grijehe, da nas poživi do mjeseca Ramazana i da uživamo u <tosim> blagodarni mjeseca Ramazana koji nam je na pomolu. Molimo Allahu Dželješanu ta'ara da nas sve poživi do mjeseca Ramazana i da uživamo, blagodarni do Ramazana u noćnom namazu u učenju Korana, u postu i svim ostalim vrstama i baje u toku mjeseca Ramazana. I molim da šan bude ovaj skup obasti svojim rahnetom, da nam svima grijehe naše oprosti, da ujedini naša srca na istini, na nas sastavi u džendementu sa svojim odabranim robovima. Gospodaru naš sastavi nas u džendementu kao što si nas sastavio na ovom Mubarak skupu. وآخر دعوانا ان الحمد لله رح في العالمين وسبحانك الله ومه بحمدك أشهر من لا إله إلا أنت استغفرك وأتقل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته